Орел схопив у шелешеного комбрига запас, приклав Браунінг до потилиці комбрига. «Ми з вами обійшлись, як з офіцером», – промовив холодного тама. Ви зробили, як блазень, а блазнів б'ють». Із розмаху кілька разів ударив Олександровича. Після цього наказав зв'язати йому руки. Часу продовжувати розмову не було. На бридці вивезли арештованих до лісу. «Злізай, герою двох орденів!» «На там той світ підеш», – гідливо сплюнувши, промовив поручник Кохан до комбрига і подав знак жандармам. Козаки підняли шаблі. Тут прискочив лісовий і став рубати, приказуючи, «Оце тобі, гаде, за спалені села, за розстріли, за гвалти!» Коли докінчували Олександровича, галичанин-ветеринар шепотів, «Отак йому, так йому, але ж я не винен!» Почекавши, коли козак... Пришпилить до посіченого трупа Комкора Аркуш Паперу, на якому ще в хаті було написано засуджений на смерть через порубання кат українського народу, командир українських національних партизанів Орел. Отаман підійшов до Галичанина, утікача від польських репресій, і заспокоїв його Не переживай, брате, нічого тобі не буде, навіть якщо ти й комуніст. Даруємо тобі життя. Настане час, побачиш, коли всі українські комуністи стануть завзятими націоналістами. Перед тим, як відпустити ветеринара, отаман дав йому завдання заразити кілька тисяч коней у Красній армії. Галичанин охоче погодився і бричкою, ще не вірячи своєму порятунку, від'їхав. З огляду на його звільнення довелося розстріляти завгоспа Чугунова та Кучера. Отак життя одного... Відбирає життя іншому Та й смерть тягне за собою Смерть інших Через тиждень повстанці дістали Більшовицьку листівку оголошення Розвішену у селах В якому повідомлялось Що за смерть комбрига товариша Олександровича Розстріляно сім селян Закладників зі шпечинців І околиць Чисто по Зуб за зуб, око за око Зазначав Орел «Правдивих винуватців Смерті комбрига не вкусиш Значить, на пострах Треба гоїв розстріляти Та про страхи повстанці Вже давно забули А нова ненависть додалась За сімох вбитих селян Отаман наказав розстрілювати Всіх полонених, яких до цього часу звільняли Не минув тиждень Як повстанці розстріляли До 170 ворогів без огляду, чи партійні вони, чи ні В небі Поділля Прибув до Литичівського повіту Гальчевський від своїх звідунів довідався, що команданти загонів Подільської Повстанської групи завдання виконали Вони весь час діяли під виглядом отамана орла і діяли активно Зокрема, Байда Голюк у Кам'янецькому повіті протягом трьох тижнів мав кілька успішних боїв проти червоних. А 7 липня налетів на Осламове, що в 10 кілометрах на північний схід від Новоушиці. В результаті візитів з лав комуністичної партії навіки вибули кілька її активних членів. 11 липня Байда вже перевіряв роботу советських органів у Солобківцях. Наслідком ревізії стала нагла смерть сімох міліціонерів. Чим більше трупів залишав на своєму шляху Голюк, тим більше зростав у селян його авторитет. До нього потяглися втікачі з Красної армії та дрібніші повстанські ватаги. Зокрема, на початку липня приєднався загін Отамена Ковальського у 20 багнетів. А от Василевій Лісовому знову не таланило. На Могилівщині він знову був заскочений більшовиками – Кількох козаків вбили та ледве не зловили його заступника, Хорунжого Надію. Отамани орли продовжували літати поділлям. Одночасні їхні нальоти в різних повітах викликали розгубленість серед червоних. Так 16 липня в селі Лісовий Мукарів козаки подільської повстанчої групи роззброїли все обуч, побили гвинтівки, спалили справи волосного виконкому а 22 липня обстріляли зведений летотряд 12-го полку і червоних курсантів. Під час перестрілки було вбито командира курсантів. 25 липня один з орлів, як і в Голюк, спалив волосний виконком у селі Великі Струги, що за вісім верст від Нової Ушиці.